Ezen a szinten két irányba indulhatott, de a fedélzetek között is mozoghatott. Fölfelé nem volt hová, de mehetett lefelé. Poáró mosolygott. Jól tudja használni az eszét, madmazel. Tudom, hogy buta vagyok, de még mindig nem értem, mondta Cornelia. Monsieur Poáró arra gondolt, hogy a gyilkos átkapaszkodhatott a korláton, és leereszkedhetett az alsó fedélzetre.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 Vagy öt másodpercig én is csak álltam és bámultam, aztán kezdtem rohanni. Rész jött ki Besznerka ütjéből. Kérek mindenkit, menjen tovább. Ki akarjuk vitetni a holtestet? Engedelmesen elszélettek. Poáró is velük tartott. Cornelia sóhajtva mondta, egész életemben nem fogom ezt az utat elfeledni. Három halott, lidérc nyomásos érzés. Ferguson meghallotta, mit mond.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 Mintha semmi sem lenne fontos a világon, csak a saját véleménye. Én igazán nem szerettem szegény Mrs. Otterbont, de a leánya szerette, és most nagyon oda van,